Mä Anna. Alfonso, soittaa, hyvä päivä. Päivä. Minun tyttö on tämä syntymäpäivä. Joo. Ja sitten saa syntymäpäivän lahjaa. Tämä nukke. Äh, mm. Joka puhuu. Mm. Minä haluan, että sinä kuuntele nyt yksi asia. Minä haluan äh, kysyä, että mitä tämä tarkoittaa. Kuuntele tarkkaan, minä ei tiedä, kuuluko nyt tämä puhelin. Kyllä, kun vähän metelin, mutta kuuntele, kumpainen tämä nukke Joo. Aamua. Joo. Kuuleko? Joo. Sitten paina äh, toinen kerta. Sun äiti, on kauhea läski. Mitä tämä tarkoittaa? En tiedä, että ehkä on parempi, että tulette sen nuken kanssa tänne meidän myymälään. Joo, mutta minä haluan äh, selvitys, koska... En valitettavasti voi sanoa, kun en näe kyseistä tuotetta, että mikä tuote on kyseistä. Että on parempi, kun tulette sen Kyllä tuotteen kanssa na... tänne meidän myymälään. nalle puh. Niin selvitetään sitten, mikä mitä siinä on kyseessä. Et... Mutta kuuntele, kuuntele, minä halu... Ei, en kuuntele yhtä enempää, kun tulette tänne myymäläisen tuotteen kanssa, niin asia selvitetään sitten perin pohjiin, mikä on. Lyönmoa kauhea, kuuntele... Lyön Lyön mikä tämä on? Kiitos. Mutta Kuvataan sit... Hinko... Anteeksi. Yksi asia vielä. Nopea, nopea, nopea, nopea asia. Minä haluan yksi pyyntö vielä. Mm? että kuuntele tämä en, tämän en kuuntele yhtä enempää vaatetutte sen tuotteen kanssa myymälään. olet Tenkasen aamuseun pila puhelussa havain mua, lyö, lyö, lyö mua